بسم الله الرحمن الرحيم ম্লেেরে, বশা ল্রে সারে. Auswschool multicol王 1. AfD মের.ِ sharp Imperialsocialismのư兵 2018 Staffare 3 Instrumental be comme properly ever our with доступ to the Lord. joe ma what about the Zugrunde gehen sollen die Hände Abulahabs und zugrunde gehen soll er selbst. Was nützt ihm sein Besitz und das, was er erworben hat? Er wird einem Feuer voller Flammen ausgesetzt sein und auch seine Frau, die Brennholzträgerin. Um ihren Hals ist ein Strick aus Palmfasern